62. Legea problemelor Fiecare produs sau serviciu poate fi considerat soluția unei probleme sau rezolvarea unei incertitudini. Ca agent de vânzări, sunteți un adevărat profesionist în rezolvarea problemelor. Cu cât știți mai clar care sunt cele mai importante probleme pe care produsul sau serviciul dumneavoastră le va rezolva, cu atât vă va fi mai ușor să găsiți mai mulți clienți potențiali și să le vindeți produsele sau serviciile pe care le oferiți. Primul corolar al legii problemelor este Clienții cumpără soluții, nu produse sau servicii. Oamenilor nu le pasă de dumneavoastră și de ceea ce vindeți. Le pasă de ei și de problemele lor. Omului de afaceri nu îi pasă dacă vindeți echipamente pentru gimnastică de întreținere sau calculatoare de tip mainframe. Omul de afaceri este interesat de problema sa și are nevoie de o soluție pentru aceasta, nu de produsul sau serviciul dumneavoastră sau de dorința dumneavoastră de a-l vinde. Atunci când începeți să vă considerați mai mult un profesionist în rezolvarea problemelor decât un agent de vânzări, vânzările dumneavoastră vor crește imediat. Cel de-al doilea corolar al legii problemelor este Cu cât problemele sau nevoile clientului sunt mai stringente, cu atât acesta este mai puțin interesat de preț și cu atât vânzarea este mai ușoară. Dacă un client potențial are nevoie de ceea ce vindeți într-o măsură foarte mare, preocuparea sa față de preț scade imediat. Atunci când un client potențial simte că produsul sau serviciul îi poate aduce beneficii majore, dorința sa de a achiziționa acel produs sau serviciu va fi mai puternică decât preocupările sale cu privire la preț. Cei mai buni agenți de vânzări sunt cei care arată clienților cât de mult se va îmbunătăți viața lor după achiziționarea produsului sau serviciului. Concentrarea asupra valorii a ceea ce oferiți este unul dintre cele mai puternice mijloace de a reduce rezistența în fața prețurilor. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Gândiți-vă la modul în care v-ați putea prezenta produsul, în așa fel încât clientul potențial să vadă nevoia clară și stringentă pentru satisfacerea căreia este necesar să îl achiziționeze și să îl folosească. Ce vă mărturisesc cei mai satisfăcuți clienței dumneavoastră cu privire la modul în care folosesc ceea ce le-ați vândut? 2. Prezentați produsul sau serviciul dumneavoastră în așa fel încât valoarea sa pentru client să fie atât de ridicată și imediată încât să își dorească să îl achiziționeze pe loc fără a fi preocupat de preț într-o măsură prea mare.